Enmarcat a les trobades que trimestralment té amb els preveres ordenats recentment, aquesta setmana el cardenal Lluís Martínez Sistac s'ha trobat amb una vintena de sacerdots a la Casa d'Espiritualitat de la Immaculada Tiana. L'encontre ha servit per fer una valoració de la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid i encara reptes de futur entre aquest sector de la població. El nou delegat de Pastoral de Joventut de l'Arxidiócisi de Barcelona, Bruno Verchez, ha presentat el programa detallat de la delegació per a aquest curs amb el desig que l'esperit de la jornada viscola al voltant de la visita del papa al potenci si, i encara més. Una mica celebrar la fe d'una forma creativa, no?, amb diferents joves, anar a poc a poc doncs, entrant a la pregaria d'Església, però d'una forma més doncs, jove, perquè bueno, ja es veu que bueno, el tema de la formació a ens costa, no?, a vegades tenc la formació de catequesi, però després anem creixent, hi ha preguntes que continuen, no?, pues, Déu, existeix o no existeix?, per què del mal?, com puc ser feliç?, per què cal anar a missa?, no? Pues, treballar aquestes qüestions no? i poder donar raó a la, a la fe. L'encontre a la Casa d'Espiritualitat de Tiana ha comptat amb unes paraules del cardenal Lluís Martínez Sistach recordant els pensaments adreçats pel papa Benet XVI als joves en la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid. A més, els sacerdots han exposat les impressions i experiències viscudes amb els joves que van venir a Barcelona i a Madrid a motiu d'aquest acte i també han compartit reptes de futur. La paraula ovella perduda, no? Tinc 99 i aneu a buscar una perduda. A vegades sentim que era al revés. No tenim una ovella i falta 99 a fora, no? El repte és aquesta ovella que tenim, doncs, cuidar-la i que realment, doncs, sigui cristià i, i realment sàpiga per què ho és i sigui feliç en cristià, no? I llavors hi ha tot un immens camp, també, que és de descuidar, que és... dels joves que no saben res de Déu, que no volen saber res, però que busquen. No? Doncs com l'església també pot tenir una paraula, no? una proposta, que es pot adreçar també cap a ells. Els nous sacerdots també han volgut destacar l'actitud de servei que van demostrar els joves de casa nostra per acollir els que venien d'altres parts del món per assistir a la visita del papa. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Radio Tiana. Escolta les notícies a l'emissora municipal. escolta a Ràdio Tiana.